سبحان اللذی اسراب عبدی سبحان اللذی وئی یوکس انتیاز ده صورتی المسجد الحرام فینداد نمد اللہ چاہ محرابان رحم خویده شروکو منگا سبحان اللذی <سؤال> دعیس را ٹکے پدی اولا ایاد کشتر اصرار بیاب دیہی ربت دما قبل سردہ دے ہر کل جمخ کے ذکر دنزول دعذاب پو مجرمینو ذکر د نزول د آزاد مجرمینو د اخرت کې الته دنیا وی او د اخرت یا مکه آزاد د سابقینو ذکر ش دې صورت کې عذاب د موجودینو یا مکه صورت کې ذکر د خلقت د ابول جن او د ابول انس دې سورته ذکر د پیدایشتام او دا خلقو داووده دا سورته انظار دے انظار د مخلوق ذکر د انظار د مخلوق بیاذاب د دنیاوی ول اخروی دنیاوی او اخروی سره پازاب د دنیاوی او اخروی سلام و العذاب او ذکر د سبب د عذاب څنګه انکار د معجزې د نبی د چه معراج یا انکار د معجزې د پیغمبر د قرآن او مها د سورته داو د توحید به پوهیا تو نو کې عقلی د دلیل به پپینځو کې وحی به په سلورو کې نقلی به په سلورو کې تخیفات به په دوی شیاتونو کې زواجر به په پینځل لسو کې بشارت به په سلورو کې ترغیب اید الله قران ته پناه وکي ابتدا او انتها د الله په توحيد باندې سبحان الله ذي او د خلاصه دا ثلاث سوره صلو رهي سيده اول هي تر ات پنځوستมายه تا اول ذکر دا داوي د دا دا دا توحيد او ده اثبات ده په پا موجزه ده اسراء بیا ده خبره زکر ده نمونه ده عذاب پا بنی اسرائیلو بانده ده ما خبره حکمت د ارسال د رسولانو سلوره ما خبره تخفیف و بشارت انزه ما خبره بیا زکر د عذاب دا زاب د تفکر د پار درې عمر زواجر بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده سبحو سبحانا تسبيح وای تسبيح ده آغالله ده پره أسرع شبهي تخبر بنده تشبيه من المسجد الحرام ده مسجد حرامنا إلى المسجد الأقصى مسجد أقصى تام صبحوا سبحانه مسجد ده نفعل ورلمقدر ده صبحوا سبحانه و پاکی بیان کوي پاکی دا الله د پاره اسرا بیا دی دا الله په توحید باندې دلیل اغه الله چخل بندا ای وته سنت په الله نماني اسرا بیا دی چې وته چخل بندا لیله دشبې من مسجد الحرام دا مسجد حرام نه شپې بوتر خپل بندا د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته شپې بوتر خپل بندا د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته اوب یاد دی حضرت السلام او عالم صلی الله علیه وسلم ترا غه وو اچا د اسراء دا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دوا په اسماه معراج دی یو معراج دا بیت الله انا دا مسجد الحرام نا بیت المقدسا پوره دا خدای دې قران دا آیاتونو نا ثابت دی اول معراج د محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم یو اسرا دی یو معراج اسراء چې د دې ځنه نبی عليه السلام بیت المقدس ته پورې او مېراج چې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس نه بره تله د اسراء ذکر دلته شته په آیاتونو کې بیت المقدس ته سبحان الذی اسرا به دہی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا دبی تذکرہ دلته شو دبیت المقدس نا بیا بر چ نبی کره دے اسمانونو تا اگر صحیح حدیث ہونا معلومیگی د صحیح حدیث ہونا او لسوره نجم دایتننا ولقد رآه نزلتا اخرى ولقد رآه نزلتا اخرى عند صدرت المنتحى عندها جنت المعوى اذ یقشت صدرت ما یقشا مازاغ البصر وما طغا لقد رآه من آیات ربه الكبرى معلوم شو آج اس راہ دلتا ذکر نہ دے اسراء د تګ نه ده شپې معراج د عروج نه عروج په کم ځای کې معراج ذکر نجم کې او صحیح احادیثو کې او د اسراء ذکر دلته ده نو د وهې شې شوی د معراج یو ده بیت الحرم نواه ترجا پوري بیت المقدس ده یې ترسره دلته ده د مهسا وای کنه خپل د بیت المقدس نا طرر ها لا مکان پوری ناوی تسکیرہ صورت نجم کی دا. او صحیح احادیثو کی محبوب عالم صلی الله علیہ وسلم صحیح احادیثو کی تسکیرہ دا سیدہ دا. دا امیحانی پا کور کی نبی علیہ السلام دے دا امیحانی دا کور نبی علیہ السلام بوت لے شو حتیم تا او یاد زمزم کوئی زیتا زکا حدیث کې دشی مراجی این دبی اری زمزم دبی اری زمزم فاتح نبی علیہ السلام بوت لیشا فتواللہ منہم جبریل جبریل علیہ السلام تخبلا بنفس نفیس داکار پسرو آبستو فچق جبریل وإسلاو جبريل ما بين نحره إلى لبته د دې زنا والا تر دې ز پورې د ورلا حتا فرغا من صدره وجوفه د محبوب عالم صلی الله عليه وسلم نامبارکه ګړې پاک وینځلا فغسله من ماء زمزم بيديه فقبل مبارک لاس جبريل عليه السلام د نبی عليه السلام سینې وینځلا حتا ان قا جوفه تدریس د محبوب عالم کړه ای صفاکلام ګیو طالب د سترو زرو راول او دا سترو زرو پتاینه کې ایمان, و دا ایمان و دا حکمت او حکمت د ایمان او د حکمت هغه طالب د سترو زرو راول نو بي رسول الله صلوات و سلام مبارکه کې دن نکوه او د نبی رسول الله صلوات و چې کومه غونم مبارکو هغه غونې په یې باندې دا کړ لکه حدیث دی سمات بقاو بیا د محبوب عالم سینې واپس ده راغونډ کړ دا صحیح حدیث دی کله چې د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دلتا شق صدر او شو پیارے عمر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دد زینا رستو دد بخاری حدیث ته محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث زینا رستو یو بورا قراوستے شو قراوستے شو محبوب عالم وای بالبورا یو بورا قرا تراوست او هو دابتون اب یزو تکسپینا دابا پاسه د خره نوا د قچر نه لګه کته خپل یو قدم مه باغځي کی خودو چ کمزې ته نظر رسیږي <تصفح> مالک ابن انس دا را نقل کړي مسند احمد هم دا روایت نقل کړي نو مالک ابن انس نا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم و ایزا پا دے بیت المقدس تلالم پرا دعوامی علت و تڑلالا دیو حلقی سرا کمزی کچھ انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پل ساروی تڑی بیا مات جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوالوخی پیش کرو ان من خمر و اینائن ان من لبن دو شرابو یو لو یو دو شودو فخترت اللبانا ما شوده قراکلو فقال جبريل اصب اصل فطره تف فطرت ورسه دي بیا درو وه تو ندي یو ورځه ده چې جبريل علیہ الصلاتو والسلام محبوب عالم صلی الله علیه وسلم پر دا ځکه چې سیدا کي جوړره زکه دې حديث کې دقه راځي ثم ارج بیا ای زوخه ای ځوړم سما د دنیا ته بره بیا تل له پتلږی څنګه پړوي دي څنګه لا بوته فاستفتح جبريل جبريل علیه السلام د دروازه د کولا وله یعنی طلب د کولا واله او کلا د دروازه فقيل له من انت تسوکه قال جبريل اغه جبريلیم په علاوه مما کا است سرڅو دې قال محمد محمد صلی الله علیه وسلم نے په علاوه قد اورسلا الیہ دپس لیکل شوی دی ک په فلراغله جبرائیل علیہ السلام نن لګل پس شوی دی دروازه مون ته کولا شان فایزا انا بی آدم ادم علیہ السلام فرحب بی مرحبا را او بیا بل بیا ارکم داسې مساله و دریم اسمان تا سرورم عالم صلی الله علیه په دې کې اول کې د آدم سره دویم کې د یحییٰ او د عیسی سره دریم د یوسف علیه السلام سره څلورم کې د ادریس علیه السلام سره پنځم کې د هارون علیه السلام سره شپږم کې د موسی کریم الله سره اوهم کې د ابراهیم خلیل الله سره فا امونگا لارو محبوب عالم وی الى السماء السابع فا استفتح جبریل جبریل لدروازی کل اوالی فا استفتح جبریل یعنی تربد کل وکو فقیل من انتا قال جبريل قیل ومن مکستا سرسوک دے قال محمد محمد صلی الله علیہ وسلم دے فقیل وقد بعث الیه قال قد بعث الیه, الیه اولی گرشوی دی ففتح لنا فائزاءنا بی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ابراهیم علیہ السلام او واذا هو مستند الى بیت المعمور دڑا دا غولې وا بیت المعمور تا بیت المعمور ته دڑا لګولې وا الله تعالی از ولی منتخب په فارمې مثال کې اصل کې د دنیا کعبه د جوړکړې وانه الله د اسمان کعبه سره نږدې د واسطه کړه محبوب عالم یل و اذا هو يدخله كل يوم 7000 ملک او یا زره ملائک بیت المعمور ته داخليږي هر ورځ او ثم لا يعودون اليه شرط بیا دې وتا ناراضي بس یوزره چې وراله بیا ثم ذهب به الى سدره المنتهى محبوب عالم الله عليه وسلم بیا سدره المنتهى ته فائز ورقه كاذن الفيلا ذسدره المنتها پانی پشاند وغونو د اتيانو وي او وي کلقلاتل پشاند مټکو د لؤلۍ منغي من فلم غشياها من امر الله ما غشياها سونا خاي سوچ الله فلم وطغ اې زیخشه سیدره تمایقشا اې زیخشه سیدره تمایقشا د سي حسن او جغل الله په غیبانې پټکړې و هغه ونه عجيبه بس حضرت محمد عربي صلی الله علیه وسلم او اس کس طاقت نلری چه ده اغیی بیان که من حسنها ده اغیی ده جمال قال فا اوحا اللہ ایلی ما اوحا محبوب عالم صدرت المنتحا تورسید وو اسمانونو کی اتم صدرت المنتحا صدرت المنتحانا محبوب عالم بیا اخوائی وازی تلی ایت اللامکانو الیشی سدرۃ المنتھا سنتر کې کته مکان برهلا مکان دایو زبردست ونه پداځي کې الله اینده جنت المعوا ان شاء الله را بشي دپخوا کې جنت المعواد ہے اسی کې وپکه نور مسلمانان بسې الله ورزی دایو وسې یو زبردست ځای دی الله دې منغو تاسو لاړ بشو که خیر وي باندې میر خان کوي صدرت المنتحا تاورا گئے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو جبریل جدا کی گئی صحیح رویت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل وایت تا مخکز آ اس بزن زمان ٹولے وزرے کو لاوکڑے چھدہ اسمان ٹولے کی نارے پٹے کڑے شارہ دیتا واچ محبوبا عرب لالتاقہ تا جبر آگل راکڑے وزرو تاو گورا و اختیار دا اللہ چلی مخ کی یو قدم دم و ذریم اسوزی ستا سر یو و ذرم نشتلے او تمخ کی روانی دا دا اللہ اختیار چلی گی جہانوریوں کی سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے قائد کے قدم بڑھتے ہیں دا, دا شان دا محبوب عالم صلی الله علیہ وسلم یو عجیب شان دے بیا لا مکان دے بیا لا اسلام کان کې فوحا اله عبد هی ما اوحا مصلاب خپل بندا ته و هی کړدان او چې کولا انشاء ته پته نشته چې څه سوی ویل دي اوه کرا دماغ اقنو کرا دماغ کې فرصت زبا غبان اقنو کرا دماغ که فرسید زباقا بان بلبل چه گف و گل چه شنید و سبای چه کرد تمڑا پل دا دیما خولک با دیبانی ساڑکا دیباق بان نلک تا پوسو بلبل سویے گل سواو ریدو سبای پسکڑو و تا علم نیچ سویے لاؤں کمی کمی خبری سنگاندہ سره ملاقات سنگدہ الله خبری مخبوب عالم و عوریده ہاں لا مکان کی نبی علیہ السلام وائی اچھے من سمیت سریخ الاقلام دقلمون اچغابہ میں عوریدلا محبوب عالم صلی اللہ علیہ السلام اللہ محبوب حسن اپا تحفہ کرا دنیا سوک چیزی تحفہ اڑی کرنا محبوب حسن ایا التحيات لله والصلاه والطيبات التحيات لله والصلاه اے الله د عبادت بدني دمالي خاص دا پرمه دغه توفرا وړه ما دا توحيد توفرا وړه علاه د خپل الله سره زموږ تعلق کیږي التحيات لله سونا شان دے نبی ماللہ سوائے السلام علیکہ ایوہن لبیو السلام علیکہ ایوہن لبیو سلام دی پتابانی اے پیغمبر اے نبی آئیو عجیبہ زید ہے دنیا پارلمینٹ تسوکو رسی گی ہر سکتی ایرشی داکم زید ہے محبوب عالم ورطا رسی ومت نه ارای ما وطن السلام وعلینا السلام وعلینا وعلای عباد الله الصالحین الله په موږ دې هم سلامي والا ست په بندگانو صالحینو دې هم سلامي السلام علیکم السلام علیکم ایها النبی ای واله السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اللہ خپل نبی لا توفه ور گئی په شب میراج کې د پنځو ست منظر توفه ور کړه ته محبوبه ده توفه اگر چې دنیا والا نن دې توفه تا په کم نظر ګوري ن دې پویا چې دا کم کوم نعمت دی او دا کومه توفدا دا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم لا الله د اسمانونو نه برا د سیدره المنته نه برا الله پر نبی دا ورکړې په لږ مس مزوره نبی عليه السلام خوشاله دي حضرت موسی کلیم الله باندې تیرې دل سیدا داله کیسو په پنځوس موندای نه शिकورې تا عمر الله دې زموږه طرفنا موسی کریم الله ته دې الله ډېر سېرو نوري نه ناراست په په کار دا چې سرب سوجو د هميشه هميشه هميشه د الله کليم ته د عزمت کليم ته داغه عظمت زموږه سلام داغه اخر قهيته دې umat سرا اغه ته زمون سلام پهل نه یې واپس لاڑو پنزا منزونا دام صحیح حدیث دی واپس بیا بیا سا چلو سو اے پنزا وینشی کو لے بس خیر وحر حال تاگرہ تاگر پنزا پاسی ویلدام نشی کو لے من اسرائیلو ما لڑا چول لے تا خبر د دنیا دا حالات ویلدام چی نشی کو لے ازدان ندی اللہ و اللہ ماگو عالم صلی الله علیه وسلم استحیی تو مالا اس حیا رازی چې پینځو منزور کې مزه مکمه ام یو کا تو مالا حیا صحیح حدیث کې داسې لفظ دی ماگو عالم صلی الله علیه وسلم تعالی محبوبا دینځه منزره دي دی ثوابه ده ځوې ده پینځو ستو موسی کلیم الله موږ نسکه اونا الله په پلاګه توفقه څه کمه کړي منځونه 150 50 دسو په 50 ستو پاتنه لګي چې 50 یې مونږ بسکه ولې انن بده umat څه عالم صلى الله عليه وسلم د جنتونو سیل کړي د زفونو سیل کړي جنت ایلی دلی دوزخ ایلی دلی صحیح احادیثو که او گوره عجیبا عجیبا مخیطا عجیبا عجیبا سراغلی ویزا پا یوزای روانو, روانو دا جبریل سراغلق روانو دا ای قدم عجیبا دا اگه کی فیطم عجیبا دا اگه اردیم عجیبا موقوف رویت ده صحیح ویما جبریل تویل دا کم خلک ده اتيه محمدي عربي زكۃ زمبر اعظم زم وه علماء راولما دا سال کروان دا اول او دا اخر ماته پتن لگی وما علم جنود ربک الا هو یا والله پیجنی جنتو کی ماجيبت سلیدلی دوزخونو کی ماجيبت سلیدلی ماغو بیا عالم واي زلالما یو خستب انلا وا یوه زبردست حسین بني ادم چاغا چار ادم کوي رحمه غالبا د زمای تپوش مې وکا ولدار فاروق اعظم بنگل الله اکبر میرا عمره علما خوستا غیرت راته یاد سنوا پسوم فاروق اعظم سویا فیکو غرو یا رسول الله عمر غیرت دې نو استاپه بارکه غیرت دې نوریم آجیبا لقد رآ من آیات ربه الكبرى دیر عجیب آجیبا نخی لی دلی عجیب آجیبا نشانات لی دلی محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تا ندور ویتنا دی یاد دیتا ربنا تا بیت المقدس کی انتظار دے صور بمفکی کی امین را محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسلاتا پو محراتا نبی علیہ السلام محقیقا تمام انبیاء اور پسید درین مسجد امام الانبیاء شود سپی پیشانی ان رب پیش وشود تمام انبیاء مرقاتو گو رئے پا مثالی کے نہ پا جسمی انسوری کے تمام انبیاء مسللہ تمام انبیا الله په جسمی مثالی سرر اوستل ما سیوا د حضرت عیسی علی السلام نا په جسمی عنصری کې راغی مرقات 22 11 صفه 141 11 صفه 145 11 صفه پایې کې پورا بحث شویل دې موسل له هم عالم العالم الامثال دی عالم الامثال کې الله تمام انبیا پیغمبر خدا په سيودرول بیت ذکا امام الانبیاء وای درین مسجد امام الانبیا شو فصی ستی پشانیاں را پیشوا شو په د جمعہ کې امام د انبیا شو و د پیشوا ګانو پیشوا سه آدم علی السلام هم شاته ابراهیم خلیل الله هم شاته عیسی علی السلام هم شاته موسی کلیم الله هم شاته محبوب عالم صلی الله علیه و سلام پدې انداز سراي مہرای وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس د اهله سنت او الجماعت د مسلمانانو د جمهور مسلک دا ده چې محبوب عالم فی الاقزته به بدنی پو خاطر له سرا د قلب بدن ته تل می راځتا دا دې جمهور او مسلک ده روح الماني وګوره او مصافا په لسم جلکه او دې باندې ډېر رتو نا اونی کثیر پ دې باندې ډېر زیات چپه نمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم په بدن په یی خوانی میرا است تلې یا رسنګ لاړو جنت څنګه لاړو دوزخ څنګه لاړو محبوب عالم د پنزو سو کالو مسافت ده د دې زره اسمان ته بل اسمان تبسونی بل اسمان تبسونی بل اسمان تبسونی سیدرتل منتہاتہ تبسونی اولا مکان ته محبوب عالم په وشپ کې لاړو راغلې رسنګا جیبه خبر ده په تو الله سره مقابله مکا وتا دیته ویلای نشر الزمان او طویده مسافت زمانه الله کول او خپل نبی تا مسافت الله لړن خپل نبی او الله خپل نبی د رب دستر سترګې په مقدار کې الله رسول رسولي شي کنه او الله د چا بیاداوه چدا کررنهاری تاو دانو نبی علیه <سؤال> سلام <سؤال> سنگه لادو وے کررنهاری اندو چاہ کررنهاری دادا خدا الله دا چاوی البارا خلا داوه اکسی جن تا ضرورت دے نبی علیه سلام سرعت سے اکسی جن ہو چے نبی علیه سلام لادو ویدا جبریل علیه سلام چرازی دے سرعت سے اکسی جنی دا لا خبرې کې دایڅي جن چا پیدا کړه دا خلا چا پیدا دا کورې ناری چا پیدا کړه دا کورې هواي چا پیدا کړه مالک څوک دی او دا غي نستون کې کمزاد ده بدر یا درمنا ته بيشمارس اگر خو هي سلامت بر کنارس په دې کې کوته موه هایو اعتراض دام کې د شي خلکو چې حضرت عائشه وې خدا بدن نور رخصوې نو یې پاره کې ډېر کلام نه پایې کې یو د حضرت ماویا قول ذکر کوي یو د حضرت عائشه وې ماویا رضی الله تعالی عنہ په دا وخت کې اسلام تناورا غلې او حضرت عائشه په دا وخت کې دا و کم کمزورې دې او کنه او رخشدا منا چې ما څخه تر خلکو لیدونه نبی هو چې ساره املی بیا نبی خلکو نو خلکو نو او رخشدا الله سبحان الذی اسرا بهدی حافظ ابن كثير باخر کہ او فیصلہ و رہی فحدیث واسرا اجما علیه المسلمون دا اسرا په حدیث وبانه تمام مسلمانان اجما ده چې دا حق او سچ ده و اعرض انه ازناده قاول ملح اراد دینه زنديقان کوي او سبحان اللہ زی اسرہ بیاد دی پاکی داگ اللہ لرائے چھ بوئی تقبل بندہ اسرہ بیاد دی کی بوئی تقبل بندہ نو چھابل چھٹو لش پا بنبی علیہ السلام تلئی سپر بے نو جواب رہا لیلن منہ نکرے راوڑ په پسہی سدش پے من المسجد الحراميه ده مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تا اقصى مسجد اغا مسجد تده بیت اللان لره ده فا کناره ده پا طرف ده زکا ده بیتو مسجد حرام او ده بیتو المقدس پا مینس کی ده دو امیاش تو فاصلوا دو امیاش تو اما ای ای. ای. محبوب عالم کشو ملاکان آی های انت ال المسجد الاقصى الله و فی جنید دین اگر مین ال المسجد الحرامي نجاسته نخرقو سپوک مایتا و زما محبوب صلی الله علیه و سلام ذن الناس سبق میں انوریم کراس کڑے اسمانیم کراس کڑے بل اسمانیم کراس کڑے بل اسمانیم کراس کڑے بل اسمانیم کراس کڑے Sidratul Muntaha یم کراس المسجد الحرام د مسجد حرام نا مسجد اقصا تا الی هغه مسجد اقصا بارکنا حوله چې برکاته او د دنیا تیر چا پیرا بکثرت الاسجار والانهار والسمار والهدایات خوله خوله ونه خایستا پکې نه هرونه خایستا پکې ميوجد نه هدایات هم پکې دي بارکنا حوله له نوریاهو من آیاتنا لپاره چې وخیمه دتا دپل آیاتونو نا انه هو السميع البصير يقينا الله دې السميع البصير يقينا الله دې او رضون كه وليدون كه واعطينا وجعنا هودل بني اسرائيل او غرزور همږه دلاره هدايت ته پاره د بنی اسرائيلو الله ته تخصو من دوني وكلا من سي ما سوا زمان وكلا من حملنا ذريته من يا ذريته اي اولاد دا غچا چې موږ ورکړو سره د نو فزريت سمانه منسوب بنا برسه دي بنا برنيدا نسبا على الاختصاص او النداء مداري کوي ذرياته من يا ذرياته اي اولاد دا غچا چې موږ بارکنی سره دنوخنا انه یوکن دانو عليه السلام او بنده شکر گزار وقازينا الى بني اسرائيل في سلام او لوه بني اسرائيل او ته کتاب کې چخه اما خف فساد بکوي ته سوفزمکه کې دوکرتا علوان و, و تعال نلووه كبيره ل به کوي سرکش کوي اولوون كبيره سرکشيا په په بعدو کې من ظلم ب کوي حس تزلمون تاسب ظلم کوي ولا تعال نلوون كبير سر کوي سرکشيا دو کرتا فیضا جا آواد اولا همام کرا چرا شی وادا وادا روم بنید دی دوانونا باسنا علیکم نو ابلیکم ان پتا سبان ای ای باد اللہ نا اخفل بندگان اولی باسن شدید ان چخاوندان دا جنگ سخبوی اول دیو سرکشی وکڑا دا موسیٰ علیہ السلام نروستو الله ته اول زلا جالوت اعلی مسلط کو جالوت اعلی مسلط کو بیا سر کشی شوکڑا د ایصالے صلوات و سلام په بیا په الله قسطنطين بادشاہ یې اورید کې فردوس شاهبابیل په الله مسلط کو فزاجوا دوله اوما کله چ را شي وا داړوم به دې دوړو او بېکومونه په تاسوبانې بادل لنه بندگان زمونه با شیدین چې خاوندان د جن سخ فجاسو خلالت دیار نهنوتل دیان د کوورنوته الله د ډره ل سځای مسلمان کورته دننه سوک نه وځي دامیو سزا د والله مسلمان لهرکي. وکانو آدم مفعولا دوا دا اکڑی شوی بیا مواپس کراستا شده پارا الکررت علیهم غلبا پا دیوبانی وانددناکو وَا او امداد می در کتاستا بیا موالن امداد می اوکستا شرا پا مالونو پا زامانو لوت علیه سلاة و سلام توالوت داوی مقابله وکړه او د او درے صلوات و سلام د جالوۃ مقابله وکړه الله مسلمانان لګلګور او امدادناکم یا موالین و بنین استاذ او مدد میوکو پمالون او پزمان و باندې وجعلناکم اکثر نفیر و میگر ذوالیت اسو اکثر نفیر اکثر د حیثیتا د نفره ان احسنتم احسنتم لنفسکم که خېګړه کوینو خېګړه استاذ د ځان پاره ده او کبه دی کوی غنا کا وېدو فلا دې نفس د پاره سزا ده کوي توبه کوي فإذا جاء عواد الآخرت پس کلا چرشی وا دارستنه چې دا ور دای اسلام السلام ده دی بیا سر کشي وکړه نو باسنہ علیہم مڠ مقرر کړه په دیوبانه پلبندگان ظالمان لا مقدر دی لیسو لیسو وجوهکم ډیر پاره چورانی کې مخونه د دیو فیزا جاءوادل اخرات سمانه وکوي وای کلا چر شوادار استنۍ نېتار استنۍ چې د وردی صالح السلام نه او دیو سره کشي وکړه جب ان لوګونو نه زکریا و کو قتل کیا زکریا علی السلام یاحیا علی السلام دشي کو نپایبانې الله فردوشا با ویلی الله په مسلد کو او یا کوستون تین بادشاہ ته الله مسلد کو فیزا جا واد الاخرا سمونه وکوي کراچراشی وادارو استنه مقرار اکرمونگا پتا سبانی بندگان پل ظالمان اردو شا بابی لیا قسطنطین لی اسوء وجوه حکوم دیده پارا چورانی کی مخونستاسو یعنی غلامانم کی امدام کی ظاہر بشی اثر دغم پا مخبان دی نو ذکر اللہ مخب دیورانی کی ذکر اثر دغم اول پا چاکی ليسوء وجوهكم بذبارة ورعنا ويجارك استعصمخنا وليدخلوا المسجد او داخلش جمعة لتسنج داخلش او الكرت اخ كل جمعة بيت المقدس ابت سنو نسي وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليطبروا معلو او دیا پارا چالا اکی دیو اغزئینا آلو چی دیو پی غالب شوی دی تدبیرا پہلا کت سرا پہلا کولو سرا مانے یادا شوا دیاو گیا ماں فیضا جا وعدل آخرہ دیکھے گئے منتا ولی اگر منگا بندگان پر ظالمان پتاسو لیسو اونجو اکم دیرا پارچ برانا ویجاد کستا سمکونا او دیرا پارچ داخل شی مسجد حرامتا لکسنگچ دیو داخل شی اول کرت ولیو تدبیرو مع لو تدبیرا او دیرا پارچ حلاک دیو اغزینا چی دیو پی غالب شوی دی تدبیرا پس سرا پر حلاکولو سرا اصلا ربكم نزده دستا سرب اي ارحمكم چرحمو کی پتا سباني وراليگلو دا محمد عربی وسد الله دا نبی دا راتو امکان دے و این عدتو موقع و اپا شیطا سبیا انکارتا و دنا نمو اپا شو بیاستا سو سزا بیاستا سو عزا و جاننا جهنم للكافرين حصيرا او گرزول دا مغجحانم دا کافرانو دا پارا جیل خانا ان ھذا الیوم معجزات چلا نبی دا ور کړی وا کوم معجزہ وا معراج اسراء دغه معجزات الله خپل حبیب لور کړ دا صلی الله علیه وسلم ا قران دی کله چې دی معجزې ذکر اوس د بری ان ھذا القران یقینا دا قران یھدی للتی هدایت په باره هغه مضبوطه دا اقوامو چې مزبوطه ده او صحیده او زيره ور کوي مؤمنانو هاه کسانو لرا چې عمل کيدنه کو چې اکرند ديو ده پر اجر بيلوي او يتن هاه کسان شي منلري په با حضرت باندې تر کړدم غاده ديو ده پر آزاد دردنک و يدعو الانسان زجر او انسان بسر شر لرا دعا او للخير دعا او بالخير په شان ده غوښته ده د خير لرا شر غवाडी وکال الانسان اجولا او ده انسان اجولا تر ور غلنده نه په فطرت کې الله تنوار غورځوله وجعل الليل والنهار آيتين او ګرځول دموږه شپه او ورځ آيتیني دونه شه آيتیني علا وحدانيتنا دونه شه زمنګ ته فمحونا آيت الليل نتياره کړ دموږه نخدس په نخدس په الله ما تياره ګرځول دا و جاننا آیت النهار او گرز والدان خد و رزی مفسرطن رنان والام لیتا باتا بو دیده پارا چوالا ٹوئی فضل دا جانب درابستا سنا منع عبادت و کئی تیجارت و کئی ادیده پارا چو پیش ای پا شمیر دا کلون کتاب باندې شمیر د کلون و بانده والحساب او په حساب دا رزو او د سعاتو و کل اشین فصلنا هر یو شی چې تاسو ورته محتاج یې الله بیان کړ دې موږ دلارا تفصیلا په تفصيل وكل انسانن ألزمنا طائرهو دا خوره دنیا حال ده کومر ګری یاد لارا د قیامت راغمنځر بنه یاره راغمنځر بنه یاره چا منامه پدې پدې شپوره نشتی دنیا کې قدم په احتیاط باندې ګرام په کله انسان او انسان په واسکړي وایم موږ د سراط وایرهو عمل لا مددا فی انقی هد پرسټ د پرسټ پورې وخرج له یومل قیامت و مو واسمو موږ د پارا پرز د قیامت کتابن کتاب یلقاهم نصرا سملا وبشره ده سرا منصرا پدا شحال کیچ کولاوی عمل نامه ورته کول کولاوی اوای با الله اقرا کا لولا فعل عمل نما کتابک فعل عمل لا مالولا کفاء بنفسك اليوم عليك حساب کافر استانبص انروز پتاوه حساب کوم وچاچه د حاصل سیلکړې په دنیا کې وی اکنن هدایت د رضا نه پار نه فدا ومن صلی الله سوتې ګمرا شوي فین ما یذل علیها سزا د ګمرا ہے په د نفس باندې دے ولا تزرو ذرۃن یذرا افرہ نشی بار اولې یو بارون کې بوج دبل و ما معذبین نه یو بر کون کې حتی نو رسولا تر دې چې راولی ګر الايت <اللعج> رسول مینه را لې غلې چې لا عذاب نه ورکوم عذاب الله ترمد و اذا اردنا ان لهلك قريه تن اوځه چې عذاب دې ورکړي را دې وکو نور اکبر جلل فرمای کړه چې را دې وکوما ان لهلك قريه تن راځه لکه یو کلي لرا امر نامه ترفيام امار نام دو مانی امر و کومنگه پیتات کولو سلام اترفیہ مستانو د دې کلیتا ایس پرستو د دې کلیتا چې وا ایس پرستو دلان وې رې گئے امر نام اترفیہ امر نام اترفیہ وای پیتات سرا ایس پرستو د کلیتا رفسقو في عند في سخر وكدي كذلك من ذا الله ذا امر بروا ونسادي فحق قال هلقوا له ثابت شيء قد قربان زمغ وعذاب القول من وان ادعاب فدمرناها تدميرا نعلكم لدي كل لرا تدميرا فلقوا سلام هلاكم لدي كل لرا تدميرا پهلاله کولو سره د زیلونا مانه د جرلونهه تباكوم زیله ورلا فاطمه کو یو مانه دادا دې مانه دادا وای زه ارادنا کله چې موږ اراده وکړو یو کلیله را امرنا امرنا امرنا نو ډېر کومنګا مطرفیہ ایش پرست دیکلی پکلے کے ایش پرست زیاد چی دالان باغی انزیاد چی شدگر پکی زیاد چی ففسقو فی حانو دیو فی سق شورو کی پدیکلے کے غریب القران نہ مانے کئی فحق علیہ هل قوم لو نثابت شپدبانے وینا ذا عذاب فدمرنا ہات تدمیرا علیکوم ہذکلل تدمیرا فہلکوا لو سرہ سو مانے شدمرنا یوم انا س حکومہ کوں گا دیو مانسہ زیاد من القرون او سونا هرای کړې دی موږه د پس نه فصن عليه الصلاه والسلام او کاثیر اس طرح وګونهونو د خپل باندې غانو خبر لرونکې د دنیا کې دل تعالی د جوړل حال بیانې من کا نه یرید لای جلا سوچې را خپل عمل د تلوار ګلنه دنیا اجلاله فیها ما نشا په تلوار سره ورکوم د تا پدې کې سونه چواړو لمنوره دا چار پارہ چې زموږ خواکشه سم ما جنل له جو جنم یوګر زموږه دغه د پر جنم اسلامه نو داخل شوه تا مذموم متھورا مذمومن بدی بهن کړه شویارټلې شوه هو مانا ارادا او څوک را دلری بشارت څوک را دلری خپل عمل د اخرت جنه لاته زما پکارې جنت زما پکار دنیا زمانه ده پکار یعنی غورا دی غورا اسی دنیا خو سره کوته شه رب بنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرته حسنا يا اللهم علمنا ترایقا علما نافعا رزقا واسعا علم نافع او واسع د دعاګانې څخه کولې شي خدا کومه دنیا څه تره دین په مقابله کې غلاپ دین باندې دنیا لټه دا هغه دنیا ده انسان د تباہي او د بربا اے الله موږ خالص پربدي بندگان کا دین فرعون کی کا خالص د خپل رضا ده پاره راوا فزیل ابن عیاض وویل لا ان اطلب الدنيا و ومزمار کزه دنیا په تمل او پا دن تکور بانه را کرده کم احب بایه ان اطلبها درات مخبوب ده چه دن پا دنیا بانه چه در دن پا چه بانه طلب کممم نه دا دنیا پا چا طلب کممم پا دن یعنی کا پا تمبل او پا میزمار بانه دنیا زان لگو غادم درات اقوخ دا دین چه در دنیا زان لحاصل کم پا خل مبارک چه بانه دن بانده مجدد الفسان رحمهم الله تدریس و افتا وقت نافع عین که خالص لوجه الله شود تدریس افتا وقت نافع عین که خالص لوجه الله شود تدریس افتا دعوت و تبلیغ با وقت که فائدہ مندے که خالص لوجه الله شود سے خالص دچا د پارهي الله د پارهي مسلمان بدر الدین خپل ځان له دکان نه جوړی ایو که سوې قد یفتح المرء حالو تل مسکنیه وقد جعل تحانو تک بین الصلاتین دوسرا رضان د پاره دکان د کور د پاره های های او تا دین ځان د پاره یو عجیب دکان به ګرځولې وصیرت دینک شاهین انت تسید به وليس يفلح اصحاب الشواهين تا دې دین نه شاهين جوړ کړي کارونه پکې ویاد نارچه دسي دسي شاهينانو علا چر ته کامېابې ديشي ناکام به وي او ناکام د دنیا نه زي الله يتم محفوظ وساتي الله د پاره ورو الله د پاره یو ټک چا ته خې الله د پاره مار لپاره الله پاکار دي او ومن اراد الاثرا وسالها سايها سوخي رادلري په پپلا عمل د اخرت او کوشش کړي د اخرت لپاره سايها مناسب کوشش د مؤمنون او هو مؤمن اويدا مؤمن فاولايك كان کا سايهم مشكورا دا کسانه کوشش دي او مشكورا ما مقبوله قبول کړئ شه كل النوم دو هؤلاء و هؤلاء هر يوم سر امداد كمونغا ده خلقو سر و ده سر من عطا ربك ده بخشش ده ربستانا وما كان عطا ربك محظورا انا ده بخشش ده ربستان محظورا ممنوعا منقرشو انظر كيفا فضلنا اقول رات سنگي غرا ور والا ورکرمونغا بازو ده, ده, ده باز او خاما خا خيرا دير لوئ ده پا درجاتو كي و اكبر واکبر اور دیر لوي ده په غره واليکي لا ته ظلم الله اله الاهن اخر اغه اوامر اغه نواهي چې د عذاب الله نه ته بچيږي اغه اوامر ذکر کړي دولس اوامر به نو دولس نواهي ټول پټول دا پینځې شو مندا اوامر نواهي خپل ک مسلمان د دن پہ تبار بطنی کشے دن زشتم کالوانی سڑے نکا کی گی او که دعوه میره نواحی دیکھ پل نکڑا د دن پیت بھار بانی تلاوڑو که نابالیگا نکام نئی پلاریت سپلار بی یا سشے بی لا تجال ما اللہی الہن آخران آلا امور چه دفقی دا انسان نازاب لرا لا تجال الله اللہی الہن مخیا سبحان اللہ ذی مانا سبحو سبحانا مطلب داد ہے سبحو سبحانا چلا تجل ما الہ الا ھن اخرون اما در ذو ادل سر الہ بل توکنے مزمون استاب ادی بیان کرے چھو مخزولا راس وا کرے ربک اللہ تعبد ذہ حق د اللہو حق دا اللهم باند بياني حق دا باندام وقضا ربك الله تعبدو في صلحك الرسطة سربا چه بادت بنا كوي إلا إيا مگر دا قيو الله دا حق دا اللهم ومالوالدين احصانا فمخلوق يول حق دا چهده دا ويدادا ومالوالدين احصانا مورا بلار سرب احصان كوي حل حق ده الله مستدے حق ده بندہ مستدے ولللہ حق و لعبده حقا هما حقان لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تميز ولا فرقان علم حق تے بندہ مستے وقذر ربك لا تعبدوا الا اياه وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا مَرَوْا پْلَا سَرَبَخِئِ گَرَةَ وَيُّ اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَا كَلْكِبَرْ خصوصاً دا بُڑاوالی پا وقت کی بیڑیر خیار ساتھی اِمَّا يَبْلُغَنَّا كَوَرَسِگِ ستاپ و خواه کی مانا ستاپ و جلن کی بُڑاوالی تا یود دی دوانو یادوانا فلا تقل لهم افل چون حق دے الل فنا مراد هر هغ شیدې چوي دادا درد رسوي دی وځراو د مالکي مثال پتور تستل راالي پروڑا دې غاسته دادو ورو اور اور سي دي خلون دندني ګرمي دا تاباني سخت راګل دا تګي ابي تل نو باې د نو ته چیکره ته تروړکه دي نو اوف مکا اسويله مکا زکات باید د زده ستړي مور دې زړه تبې او درد رسیږي چې زمو بچي ستړایشه فلا تقلوا الله قران سوای ومن کم ترسته یو مو فرته دې به کومه جوړو چې زړه یو در دروازه سم دا جته یو در دروازه سم فلا تقل لهما افا نبايه ابی دادا تا افا هغه کلمه باندې چې ستاره مور دې زړه دردوره زموږ یا تا وای اف مکوا ته چرته څه شي په اف دادا دادا سکه های های غیظه په دې درد رسیږي و اسا پویو را خپلنه اکی دل سې غرض دی چې ابي سړي توي بچي اته زمانه عاقي د اجي نه نه دمو خپل رنجيده نه بس چې ابي په کمه ټکي خفا د کټه کې استاد عاقي د سبب دی فلا تقل له ولا تنهرহুما ابيدا دادا برټینا وقل لهما قولا كريما وای دې دعا ته وینا نرمه نرمه وینا دাজি ابی وقل لهما قولا كريما الله درې دعاګانې دي مستجاباتل شک کفي دا بالکل قبلې یې دعوت دعا د مذلوم دعا د مسافر دعا د خپل بيد دا د خپل بچي د لپاره دې دعاګانو په قبلې دو کې شک کم ځای کې دی وقلهما قولا کري ما سونه تا ته درد رسې درې فابايته مخکاره کا وا داجي ته مخکاره تو په وې سره پېڅکن جگنې کی پس کوندره ته خو ځواني کې تا ته پته نشته دی خدا اگه ای بوده ای دا دا ای زرگی خودا چکن چکن که اگه لباس خوب تو رشپا نورزی تیسته بودش ولی وخفیز جناحکا وخفیز جنا لهما جناحا ظلی خکتا که دید وانو تا وزر دا جزای من الرحمتی دا مهربانه اینا مهربانه ای وزر دیوتا خکتا که وقر رب رحمهما اویا یا الله رحم وکا زمان پا بیدادا کما رب بیانی صغیرا لکا څنګه چزا پال لیم پا حالت دور کوٹوالی الله اللہ زمان بیدادا با ما تا سونت شو گری کڑی اللہ با ما پا نیسونت در دیدیلی اللہ وقر رب رحم ومان کما رب بیانی من پا خدمتنو تا دا بیدادا حق نشي ادا کولی البت اللہ تا چغبوا وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما في نفوسكم جرید ما شوم چې کیسه دا صحیح حدیث کې راځي چې دغه ما شومانو کوټ کړي یو عیسی علی السلام یو صاحب د جرید صاحب د جرید د دا, دا, دا سوا یو یا زل ده د ابای جوړه دی او الله وعلى انسانو ډیر الله وره ده په په منځه ولارو خپل ابای راغل درو یا جوړې شنکې دې په نفلو ولارو نو د خپل ابای ته څه جواب ور نکړه ابای اوسته پرې او اځه وکبل بیا و په څو را بلورز بیا را یا جوړې شان را بیا ته ګور امتحانات درا بیا په منځه په دغه چا زمون نه فارق شم خبره و هغه به بیا واپس تلی و وا. چې درېم ورځ باندې بیا دا راغل دا د دورانه دو دو دو یو کریکه وات لري او خیره وې جوره اذا الله تعالی هغه وخت پر مرګ رانه ولې تر څو پرې چې ته د بچلانو خزو مخوینه نه ني اسنه خیره و د زړه نه وات لاله او دا الله د جوره د لپاره د لوی امتحان سبب کړل جورې چرچا په لکه دا غدا تقوا دا غدا الله والا کې دو شیطان هم یو کار کوي کنه دا لا کې اورډموا خدای غره خدای او اوره حسينا هغه دا جوړې اس مکار ده دزستا سودا پاره دز تبا پا کولې شه خلکو الله شه ویلته دا خدایواله زنانه را لاله او سونه مکرونه چې وو په جوړید باندې د خپل خرج کړو او چې زه حفاظت الله کوي الله جوړې پ خپل دی ایمان قوت کې الله مستقیم او مضبوط پاتې کړ او یا سونه شو هغه مختورانه واپس ولا کړه چې مختورانه واپس ولا نو خلقو تداوس بیزته کې دره دا خدا خیالو چه زمان خل کتاب لا پکڑی نو پلارا کی گڑبا دے نو پایی مختور کو لارا سو زمانه بعد بچے دا دا پیدا شا دا, دا بچے دا چانانو دیچ چگو گاری چه دا د جوریج دا د جوریج نه دا, دا, دا, دا جوریج نا دیده خاله چین بجابین شو چا تاسو کور را واغستره چا سش را واغستره را له رازانان زورز غریب څوک د سراکاږي څوک د سراکاږي جونګله ورل تاسو نس غریب چې کمه ده وی نو کې رنگ رنگ زورز وای د خره بني ادمه سخراته وای څه چل دی خبره خو مه واه وره څه چل دی څه ګره می په کمه ګنا تاسو رانی اگر تاپلار د چانیده ماشوم جوړه جګیتا دزړه د درد یو आवाज او د جوړیج د خله په وا ماشوم وایي تاپلار سوک دی بس د الله شان تک وره چدغه واړه د یره چ زما تاپلار پلانې ګډبه دی بس وچدا ټکه سو د ماشوم دغه ماشوم د خله نه دار وتل بس خلک پریشان شو غم زده شو جوړیج لایګه جونډه يم جوړ کړل دا ماشاالله دا جوړید هغه عبادتۍ پروګرام الله به حال پاتې خبرمې دا کولا چې د مور او پلار دعا د مور او پلار خیره دا د جوړید هغه د مور بد دعا وا چې زموږ بچیا الله تعالی هغه وخت په اوره مرګ چې دبد چلند مخویننه مور او پلار دعا والے دعا وَقُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَاِ كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَغِیرًا وَقُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَاِ كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَغِیرًا رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ شِيخ بشاپر بویل اس تا بُڑَي عَبَي دَا بُڑَي دَا دَا دَا دَا دَا دَا تَدَدَي چَاپِی کَوَا اس دستان خوشحال دے, دے او ریزر ربی فی ریزر والدین دا اللہ رضا دا بای دادا پا رضا که دا کل چه تد دا د اپی که اوست دا اللہ نا دعا گوارا و شکم دعا تا گوار اینو اللہ بی قبلی زوانی دا سڑای پا زوانی کی پوی نشی اگر هر سکت بخبر زانبانی قیاس او اگر دا نلوی امون پچه پشی یا سادهی که دا چه آبایی دا چه دادایی دیر خیگر بار تا پا پولوانی ولاری جامعه دی سپینی اغسطی دی استاد آجی کس پا پتی که دی ننوار شا ورطه دادا تکیه نم ترکم پوری چه زدل تا اوما ها چه سبق للارم زبطا تا دعا کوما او ترکم پوری چه زدل تا اوما تا بزر پتی تفری ندو ما پلاوی دی دا تا استاد دوانی دا چروانگه دی په پاسه دی ابي دی پاسه دا زر زر دا سرکارونه وکه کا لرگی ورلا دا بهر نراوړه لرگی ورلا وچوا اور ورلا باندې کا پډورای نه پويږي لوقاته کېره پدا بيد دا پتي نه راواله زر زرې وینځه يا بيد دا بسوي زين په ما سچل کې وختز لا فما جنا حظ ظلم من الرحمان دا بيد درجه یو خپل د اجي درجه دا, دا قران منتخای وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اوائی با دین پریدی چاپائی تا سر دموں او دا دی دم پو بانا بانا داگی سر چاپی کا داگی دا مٹھی چاپی کا وَقُرْ رَبِّ رَحْمَهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ربكم عالم بما في نفوسكم استاد حاجته تلاړې یو خپل وډه افلار دغه د مبارک خپې په خپلو ورنارو کې د دوي چا پکوا نستاسو د استاد پرادا جنت دی ربكم عالم او څېکر بیا ته تاریخ یې رینالالي یاد ساتي او تا ته دعا کوي او په صبح دای چې زما چا پییکیوه دا چلو دا چلو با د همیشه یاد ساتي رم اعله بمافی نوفسي کوم نمونګ بربریت والله جړ د مونه څخ دی او کله چ الله د چا عام واخلي نو بیا دغې غ تپته وورشي. ربكم عالم بما في نفوسكم رب ساسو په دې اجازه تاسو پراب آج سونو کې دعا وکي وقر رب ارحمههما كما رب بياني صغيره زموږ به یو د ادم د دنیا نته لري د چا چې لري الله وايي بخا زموږ به یو الله وايي بخا وقر رب ارحمههما كما چې خپل بچي علم تکې نه وایي ستا چې څوره چې علم قران سره دد واسطه زیاتیږي نو تاسو قدر زیاتیږي تبتلې د دنیا نه تبتلې د دنیا نه خدا وا چې د قران سونه خدمتونه دد زیاتیږي نو تاسو یادې ربکم عالم بماثی نفوسکم ربستان سو خپویا دے ا چې تاسو په نفسونو کې دي انت کو صالحین کایه تا سونه کا اند زڑګین فینہو کانل ال اووابین غفور یقینن ده الله دے واپس کیدونکو د پاره چراجی کیدونکو د زڑنا غفورا بفون کی مطلب دا اے ابا دادا پبارکی دخل کو نکوتا ہے کی خو یاد ساتا ماشاء الله تعالی څنګه وو او پسلو باندې دا الله تعالی واپس شا واتی ذل قربا حقو دادا پے دادا حقو واتز القربى حقه والمسكين ورك اي پلوان اتا حق ده او مسكينا اتا دلاري مسافر اتا ولا تبذر تبذيرا خرشما كوابي زايا ولا تبذر تبذيرا تبذير ستويلي شي مال ور کول ده فرمانو کي وجاهه طواف کول و بيت الله نا نو الکسو قرونا خرچ نه ده او ګیورو په د الله په فرمانای کی ور کینو د تفسیر ده عبد الله بن مسعود نن ته شو تفسیر څه شه ده اگر انفاق المال ان، انفاق المال انفاق المال فی غیر مال خرج کول څه د اغاز حق نه یو ته په کې قاضی سرنا اللہ قناه پتی رحم الله تفسیر مذهبی کی درسې ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بے ضایع خرج کونه دی دی ورونه د شیطانانو ولذا پدې فضل خرچای اغه کارونه کې چې شیطان په خوشالۍږي چې شیطان په خوشاله سره د شیطان رور سو څنګه غره پدې ودل کې خلک مالونه خرج کړي او یا گاڑی روان پینتاریس گاڑی روان هر هر گاڑی په پا پان پنج هزار روپے او پا دست دست هزار روپے او په در افضل خرچه بانی بی سطری دا زنانه ہوشی پا هر بازار بانی د لعنت وریگی نواری دا دا شیطان رونا بنی این المبزرین ایکانو اخوان شیعاتوین ارمان چه دا روپے راگستی وی او پا یا جماعت کی او کمچه محبوب عالم سیده ساده دواده خودلے اغا ترتیبه کڑه و سونه بخواه و لیمه کړی پده بانه کڑه و اینن المبذرین کانو اخوان السیاتوین یقن انپیز آیا خلص کونه کی یو کسو کورو دانا میں اوید دا دنیا نلالا دره سوا جوڑے اپسوٹکیسو کپاتی شوید څو سوو درې سوو جوړې انالمبزيرين کان یخوان الشاتين بې ضایع خرج کوونکي د رونا د شیطانانو او د شیطان د پر او د پارا نه شکر او اما تور وې ما تور جنان هم او کته مخړه دېونه د پارا د لټولو د مهربانه درپسا چې ته مې ساتې داوی نوایا دیوتا قولم مې سوره وینا نرمه مې سوره من لېنن او مگر زوال الله په اس مغلولتا د په زول خبره او شولا نو چې زوایس نه لاګم او که شیری دا په خبره <تصفيق> شو اللہ فرمائے نہیں نہیں سم پڑکا ولا تجعل مگر زق فل اصلرا تڑل شے ده فل سڑ سرا ولا تبسطھا کل البس ها مفرا قوا دل لاس لرا پر کامل فراقے سرا فتقود ملوما محسورا تبکیرے ملامت کڑے شے محسورا پیل کڑے شے من قطع ان لا شیء عندك ہر صب ذر ختم شی لچ لج بشی لچو ایش شیب در سرنی انبیو با سر گرے ایمان دے ام کمزورے لے دا سی اکبر پر شانے چو مال خرج کی او دا سی دیقی اکبر پر ایمانی کی اٹھے دا سی اولاد دے ام نشتے لکا اسما چکل ابباجان را گئے اور اکبر پر ہجرت بانے تلے ہو ابباجان دا سی اکبر لاغا وقت کی مسلمان نو ابو قحافا کل چرا گئے اسما توائس ابو بکر سپریخی ابو بکر ایلان دی خودی دي پاس اپی ابو جان دیر سپریخی دی اپی لاسوا ہوگاو ویزا چه سپریخی خودی دی تندستان توری کی وَلَا تَبْسُتْحَا اِكُلَّ اسما بده کم پیدا کی دسی آشا بده کمه پیدا کی او اسے اخلاق کو ور ودار ہے نا عمر رومان پہچان کو ور ودار کم زینا پیدا کی ستابیزیتی عزتی واقعی وای واسے مولائے کہا سچے تھے والا تب ستا ہے کل البس فتقود الموم محسورا تو بکے نے ملامت کرے سے پیل کرے سے لوچ کرشې وې ان ربک یفسط الرزق لمایشاء سو نه کولې عذاب الله را تاسو یې د سیکوې د سیکه مہروان الله دې سکه ښه سخه خبرې د سیکوې د سیکوې ان ربک یفسط الرزق لمایشاء یکن نستعره فر خير روزی چا ته د غف غفل الله نه دې پېژنل ابن احرمان الله ويقدره تنگي كان بيباده يكرنده دا خپل باندې خبردار هو دي